але Ауреліано Житній і Ауреліано Сумний дали братам роботу на своїх підприємствах. Полковник Ауреліано Буендіа мав усі поки що не зовсім ясні для нього самого підстави не схвалювати їхнього рішення. Від тієї хвилини, коли він побачив сеньора Брауна в першому автомобілі, що з'явився в Макондо, оранжевій машині з відкидним верхом і клаксоном, який своїм дзявканням наганяв жаху на міських собак, Колишній вояк весь час обурювався плазуванням людей перед цим грінго і зрозумів, що щось змінилося в натурах чоловіків відтоді, як вони брали на плече рушниці, залишали своїх жінок і дітей і йшли на війну. Після неїрландського перемир'я місцевою владою Макондо були алькальди, позбавлені самостійності. Декоративні судді, вибрані зпосеред мирних і стовблених консерваторів міста. Це урядування нікчем, зауважував полковника Ореліано Боєндія, дивлячись на босих, озброєних дерев'яними кийками поліцаїв. Ми стільки воювали, і все для того, щоб нам не перефарбували будинки у блакитний колір». Коли виникла бананова компанія, місцеві чиновники були замінені деспотичними чужинцями, яких сеньор поселив у електрифікованому курнику, щоб вони тішилися перевагами свого високого сану і не страждали від спеки, москітів та незлічених незручностей і нестатків, що судилися городянам. Замість колишніх поліцаїв з'явилися наймені зарізяки, озброєні мачете. Замкнувшись у майстерні, полковника Ореліано Боендія розмірковував про ці переміни і вперше за всі мовчазні роки своєї самотності відчув болісну і несхитну впевненість у тому, що з його боку було помилкою не довести війну до рішучого кінця. Саме в один із тих днів брат уже давно забутого всіма полковника Магніфіко Вісбаля, підійшов разом із семирічним онуком до лотка, щоб випити лимонаду. Хлопчик випадково хлюпнув напоєм на уніформу капрала поліції, що стояв поряд. Тоді цей нелюд своїм гострим мачете порубав малого на шматки і одним ударом відтяв голову дідові, який намагався перешкодити цьому. Все місто дивилося на безголове тіло старого. Коли кілька чоловіків несли його додому, дивилися на голову, що її якась жінка тримала в руці за волосся, і на закривавлений мішок із шматками дитини. Для полковника Ауреліано Боендіа це видовище стало кінцем спокутування гріхів. Його знову хопило обурення, достуту таке, яким він перейнявся замолоду, стоячи перед трупом жінки, забитої прикладами через те, що її вкусив скажений собака. Він подивився на цікавих, що стовпилися на вулиці. І своїм колишнім громовим голосом, який відродило його безмірне презирство до себе самого, звалив на них увесь тягар ненависті, яка вже не вміщалася в його серці. «Постривайте!» – гукнув він. «Ось днями я дам своїм хлоп'ятам зброю, і вони поквитаються з цими негідниками грінго». Весь наступний тиждень невидимі лиходії полювали по узбережжю на сімнадцятьох полковникових синів, як на кроликів. Вони цілились точно всередину накреслених попелом хрестів. Ауреліано сумний вийшов о 7 годині вечора з дому своєї матері, аж враз гримнув постріл, і куля пробила йому чоло. Ауреліано житнього знайшли в його гамаку на фабриці, де він, звичайно, спав. Між бровами в нього стирчав ломик для коління льоду, загнаний аж по держак. Ауреліано пиляр, провівши свою наречену після кіно, вертався додому яскраво освітленою вулицею турків. Убивця, якого так і не було знайдено серед натовпу, вистрілив у нього з револьвера, і Ауреліано пиляр упав просто на казани з киплячим лоєм. Через п'ять хвилин по тому хтось постукав у двері кімнати, де Ауреліано Аркая бавив час з однією жінкою і крикнув Виходь, мерщій, там убивають твоїх братів. Як розповідала потім та жінка, ауреліано Аркая сплигнув з ліжка і відчинив двері. Тоді бахнув постріл з Маузера і роздробив йому череп. Тієї ночі смертей, поки в домі готувалися читати молитви над чотирма небільщиками, Фернанда мовбожевільна металася по місту в пошуках чоловіка, якого Петра Коте сховала в одежній шафі, подумавши, що вбивають усіх.